radiš, radiš, radi i to je snimano da, znaš kao se svi će vidjeti <laughs> Emina, kaži nam šta je to politika za mlade Politika za mlade ili youth policy uh, u najkraćem mogućem obliku predstavlja odnos države prema mladima, odnosno onu vrstu politike ili onu vrstu aktivnog programa koji na neki način određuje jesu li mladi te države resursi ili problem, kako se prema njima odnosi i što se za njih kreira. I zapravo politika za mlade odnosi se na stvaranje cjelokupnih, društvenih, uh, pa tako znači i ekonomskih uh, ekoloških, e, obrazovnih ili mogućnosti zapošljavanja za mlade. Dakle, radi se na naprijeđenju cijelokupnog područja života u kojemu se mladi kreću i odnose. Zbog čega je uopće politika za mlade važna mladima ljudima u Hrvatskoj? Politika za mlade je mladim ljudima prvenstveno važna zato što ona kreira njihovu esenciju. To znači ona kreira njihov život, kreira sve ono što oni koriste. E, prema čemu se kreću, ona dakle je važna zato što Uh, su mladi već veći dio svoga života uključeni u različite sustave, kao što je sustav obrazovanja, kao što je sustav obitelji, uh, kao što je sustav zdravstvene ili socijalne skrbi dalje. Dakle, u tom smislu je jako važno da mladi budu svjesni svega onoga što je za njihov život važno i potrebno i da prema tim potrebama država, odnosno relevantne institucije, kreiraju uh, programe, aktivnosti i mjere. Nikola, molim te objasni nam šta je to institucionalni okvir za mlade? Institucionalni okvir politike za mlade možemo slobodno nazvati nekim setom ili pravilo, pravilima igre unutar kojih se uh, ovaj ranije opisani ovaj opisan youth polis ili politika za mlade, uh, politika za mlade odvija. Ono što je vrlo bitno jeste da, je to, da institucionalni okvir obično obuhvaća zakonodavni okvir, obuhvaća neki set institucija uh, koje se uh, bave mladima i one ne moraju biti nužno smještene unutar isključivo jednog resora na nacionalnoj razini primjerice ministarstva za mlade već može biti raspoređen kroz veći broj državnih, državnih aktera i u svakom slučaju dakle uključuje nekakav institucionalni ili strukturni odnos između to jest načina koji država komunicira sa mladima, sa organiziranim mladim, sa, ne, sa mladim kao individualnim građanima ili osobama i na koji način Bolji, što je institucionalni okvir bolji, producira, znači, ishode koji, koji su poželjni i vrijedni za, za, kako za mlade, tako i za cijelo društvo. Kakav je idealan institucionalni okvir na nacionalnoj i na lokalnoj razini? Pa to je teško reći, dakle institucionalni okvir ka, koliko god da je jedno ishodište, možemo tako reći da je oni nekakvo putovanje, el jer institucionalni, idealan institucionalni okvir treba um, bilo da se radi o lokalnoj ili nacionalnoj razini, ovaj, treba u svakom slučaju prilagođavat potrebama uh, koje se, koje se tijekom vremena mijenjaju. Neke, uh, ono što je idealan institucionalno kvir svakako treba imati jeste uključenost mladih u proces donošenja odluka koje se tiču za mlade, znači ništa o, o mladima bez mladih. Idealan institucionalno kvir treba se držati tog temeljnog pravila. Treba osiguravati nekakvu konstantnu komunikaciju koja, koja omogućava da se, da se prate promjene okolnosti i zadovoljavaju nove potrebe koje se pojavljuju unutar modernih društava. I uh, Ono što je izuzetno bitno da je, da je mora postojati i od strane vlasti uh, i od strane uh, mla, organiziranih mladih, prvenstveno koji su svačeni kao nekakva vrsta institucionalnog partnera u, tom, u tome svemu razvoju ekspertize, E, e, pamćenje protekli grešaka i učenje, e, učenje na njima, ali isto tako što je jako bitna isklonost da, da se prihvate određeni nužni kompromisi e, koji, e, koji su vrlo često preduvjet uspješne politike, ne samo javne politike, ne samo politike za mlade. Koliko smo mi u Hrvatskoj, Nikola, daleko od takvog nekog idealnog institucionalnog okvira za mlade? E, pa mali, mali, mali je problem što sam u svom prethodnom pitanju nisam, ovaj, nisam se usmjerio na ono što mi smatramo u Hrvatskoj idealnim institucionalnim okvirom. Um, ono što je definitivno u Hrvatskoj uh, izuzetan problem za nas uh, je posebno na nacionalnoj razini, uh, nedostatna, uh, nedostatna podrška uh, kako dakle uh, znanjem, tako kapacitetima, ali i političkom voljom od strane, uh, od strane državne vlasti, to je stresornog ministarstva. To je jedan od ključnih preduvjeta za daljnji uh, razvoj. Nekako kod nas uh, dojma sam... Da, da politika za mlade dosta ovisi o inicijativi i naporima e, koji dolaze iz civilnog sektora, ne samo iz mreže mladih kao nacionalne organizacije mladih, nego i, iz naših, i od strane drugih naših partnera. E, vlast, e, to jest resorno ministarstvo e, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za sada na žalost ne posjeduje niti e, potrebnu količinu političke volje, niti znanja, ali posebno što je važno, niti ekspertize da bi koordiniralo politiku za mlade, koja je kažem, jedna dosta složena stvar koja uključuje raznolike teme od, se, od, od, od zdravlja i reproduktivnog zdravlja mladih primjerice preko socijalne politike pa do mobilnosti. Za to su potrebni veliki kapaciteti, velika predanost ljudi koji tamo rade koju mi za, za sada, nažalost, ne možemo naći. Mina, kakvi su zapravo današnji mladi u, u Republici Hrvatskoj? Koliko su oni društveno aktivni? Pa teško je reći zapravo generalno za mlade. Mladi su doista vrlo heterogena skupina i način na koji su aktivni je vrlo različit. Međutim, kada gledamo zapravo na razini nekih statističkih podataka i istraživanja koja su rađena u skupini mladih, onda mogu prezentirati neka koja su doista zanimljiva. Mladi nisu jako društveno aktivni zapravo prema tim pokazateljima, a društvena aktivnost se mjerila time koliko su prisutni u volonterskim akcijama, koliko su prisutni u udrugama mladih i za mladi ili političkim pomlacima i koliko se opće e, zanimaju za političku participaciju. Pa tako, e, svega 2-4% mladih sudjeluje u radu lokalnih vlasti, što bi značilo da sudjeluje e, u radu i predstavničkih tijela, ali i operativnih tijela lokalnih vlasti. A kada pogledamo nacionalnu razinu, onda nam je zapravo podatak od manje do 2% mlađih saborskih zastupnika, mlađih od 30 godina, doista ponekad ovako djeluje porazno i zabrinjavajuće. Um, svega, 5% mladih je aktivno u organizacijama civilnog društva i oko 5% mladih se bavi nekim volonterskim radom. Kada se to usporedi sa 900.000 mladih ljudi koji žive u ovoj zemlji, odnosno koji čine 20,25% ove populacije, uh, to doista jesu niske brojke, mi doista govorimo o do vrlo niskoj društvenoj aktivnosti. No, s druge strane, um, jako je relevantno zapravo kada se rade ovakvi tipovi istraživanja, uzeti u obzir društvenu aktivnost koja se nam i prisutnošću samo u udrugama ili volonterskim akcijama, nego društvena aktivnost je nešto i što e, mladi u svojim zajednicama vrlo često rade kroz humanitarne djelatnosti koje su doista zastupljene, zatim e, različite oblike e, religijskog djelovanja, odnosno unutar svojih religijskih ili etničkih zajednica, Um, isto tako uh, brojni mladi sudjeluju u radu određenih ili školskih vijeća ili nekakvih školskih aktivnosti u kojima su uključeni, tako da sigurno ta brojka jesti nešto veća. Međutim, kada se to doista radi o razini stvarne političke participacije i stvarnog utjecaja, onda su tu postaci vrlo niski. Nikola, kaže nam, molim te, zbog čega bi se mladi trebali aktivno uključiti u društvo? pa čisto čisto na jednoj najosnovnijoj razini e, mladi bi se trebali uključiti u društvo radi toga što je to jedini način da zadovolje neke svoje specifične potrebe. Moderno građansko društvo pretpostavlja arenu različitih interesa koji, koji su u često dakle nisu uvijek nužno komplementarni nego su često i u konkurenskome odnosu i vrlo često znači potrebno je dignut svoj glas da bi se, da bi šira društvena zajednica prepoznala, prepoznala potrebu. Međutim, sa aspekta zajednice Iznimno je važno da, da mladi ljudi se uključe uh, u društvo zato što su oni zaista uh, danas nosioci novih znanja, nosioci novih tehnologija, uh, jednog specifičnog sklopa vrijednosti uh, koji je i, uh, inovacije, koji je e, preduvjet širem društvenom, širem društvenom razvoju. Nažalost, kod nas još uvijek e, mladi su e, prečesto promatrani e, kao problem, a ne kao resurs i e, to je jedna od stvari koja ne samo da koči uključenje mladih u društvo, nego po našem mišljenju i, i širi društveni razvoj. Emina, na koji se način mogu mladi uključiti u proces kreiranja politike za mlade? Islim, proces krijanja politike za, vlade, za mlade je e, primarno pitanje vlasti koje donosi određenu politiku. I e, mladi se, e, odnosno organizacije mladih Putin koji su oni reprezentirani na nekoj razini se mogu uključiti i vrlo često se događa da je to samo inicijativno, odnosno njihova inicijativa u smislu uključivanja u razvoj politika, dok je manje ta inicijativa na razini vlasti, odnosno dolazi sa njihove strane, što je vrlo zabrinjavajuće isto kod nas. Uključivanje u razvoj politike za mlade ili sudjelovanje u oblikovanju i razvoju politike za mlade je nešto što je doista već na razini političkog standarda u brojnim zemljama Europske unije. Kod nas je to još uvijek jedna vrsta pritisaka i dugih procesa zagovaranja da bi se uopće mlade ili predstavnike organizacija mladih pustilo u arenu kreiranja politika za mlade. U trenutku kada se i mladi puste u kreiranje politika za mlade, vrlo često ih se ne doživljava vrlo ozbiljno i e, naprosto njihovi predlozi nisu Uh, usvajani na isti način kao kada oni dolaze od vladinih predstavnika, jer tu vlada naravno uvijek ima i svoju nekakvu rezervu i ograničena financijskim sredstvima i nekim drugim programima, ali isto tako i svojim vrijednostima i ideologijom kojim se vodi. Uh, puno je lakše to zapravo razvijeti na, na lokalnim razinama kada uh, postoji puno... Uh, puno veća bliskost između lokalnih vlasti i uh, organizacija mladih ili samih mladih zbog uh, jedne manje zajednice u kojoj ljudi imaju puno neposrednije odnose i u kojima se na neki način puno lakše može utjecati. Um, kada govorimo zapravo o načinima kako se mogu uključiti, to bi značilo zapravo da se tu trebaju poštovati načela uh, stalne participativnosti i transparentnosti i zapravo konzistentnosti suradnje i suradnja lokalnih vlasti i organizacija mladih je jedno ključno pitanje kada se to tiče oblikovanja i, i razvoja politike za mlade. Um, ono što je sigurno važno za naglasiti je da... Uh, Organizacije mladih e, trebaju u svome fokusu imati konstantno javne politike za mlade i da e, je to nešto o čemu one trebaju dati svoj doprinos u najbolje mogućem momentu i to putem podizanja javnih rasprava, e, prezentiranja javne politike za mlade kao važne i relevantne stvari u javnom diskursu u kojemu svi imaju ili trebaju nešto reći i doprinjeti zapravo njezinom razvoju. Politika za mlade nije... Iako je primarno uh, vlada uh, odgovorna na nacionalnoj ili lokalnoj razini za nju, ona je isto pitanje javnog interesa koji se treba uložiti sa svih mogućih strana. Emina, Nikola, hvala vam lijepa. Hvala, lijepa, hvala doviđenja. Hvala vama. Hvala na pozivu.